Hej, hej. Eh, Nej. Nu, då sätter vi igång pilot med ja. piloterna. Pilot nummer två, definitivt inte tre helt enkelt. Absolut. nummer två, nummer två. inget annat. Nej. Eh, Men, eh, ska ska vi, vi, vi kan börja med att eh, jag har lyssnat på förra podden. Ah, Det är ja, bara en sån sak. vill jättemycket be om ursäkt för ljud, jättedåligt ljud i mitten. Att vi att jag sitter och tramsar med någonting som slår i bordet. Och det låter skit. Det ska vi inte hålla på med mer. Det är korrekt. Det uh, vi. Det vi. Gör det. Det här, vi har just kommit fram till att det kommer bli en begravningsbord. Vi kommer begrava saker. Det är ju bra. Någon gång ska man göra det. Uh, kanske. Det tycker jag. Men det jag tänkte säga är att jag har några saker vi borde tänka på. Framförallt ja. För du är typ... Bättre på att podda än vad jag är, bevisligen. Jag hade en massa saker som jag var arg över att jag gjorde i alla fall. Jag tycker vi är fina tillsammans. Ja, gullig <laughs> Men eh, jag, jag tänkte på att eh, vi måste sluta ha såna här små ord och bara sitta och hålla med oss här. Mm. Ja, precis. Mm. Så du. Det... Fan, vi tycker för lika. Ja. <laughs> jag vet. Det är Ja, ah, jag vet. Hur ska man signalera det? Ska vi hitta på nytt ljud när man håller med? <laughs> Nej, jag tror att vi ska inte ha något ljud Om man håller med? med. Eller ska vi skit att hålla med. Vi skiter att hålla med. Vi, bara... vi tar bara saker vi inte håller med varandra Vi klär på oss olika åsikter oh, så Nej, det håller jättemycket jobbigt. Men snarare så att om man håller med så är man tyst. Ja, så hörs det mer vad den som talar. Man ska hålla käft mer. Men jag tycker i och för sig. Det kan bli lite konstigt när man pratar med någon Och den är tyst Alltså då är man så, vänta nu Har jag, jag tappat dig? Ett, litet, ett mm, men kanske färre mm. Jag tänker också att det finns en, en bra lösning här Eftersom att de som lyssnar på det här Inte ser oss, men vi ser varandra Så kan man säga nicka mm. För att hålla med <laughs> Det här kommer, kommer ja. spåra ut för Varje gång vi kommer säga mm, eller så, så kommer vi det, kommer, det, kommer, det är konst, konstigt ja. Ja, nej men det är en grej. Det är en grej. Och sen så måste jag eh, sluta luta mig bakåt så att inte, ja. det inte harsch. Det tänker jag på. För ja, det är så du, tråkigt. Du, du åkte lite längre och längre bort där ett tag. Men jag, jag, kan, jag kan ju säga det till alla, alla en till två personer som försöker lyssna på förra avsnittet. Att eh, de absolut roligaste sakerna jag sa, sa jag när jag satt längre bort. Så att det är därför det inte var så kul. Kalle, du ska också snabbt ha pattar och så ska du lägga dem på bordet hela tiden. Okay. Och när du tar bort dem så nuddar de lava Aj då Ja, Okej, då så har vi det. det är en liten övning som du kan jobba med Bra Ja, då Det var väl egentligen hela min kritik Annars alltså okay. var det så jävla bra Det var jättekul, oh. helt fantastiskt ja. Det var det, är, det... Jo, men där det är det. Var det... på ett sätt Så tycker jag, vi ska sticka ut hakan uh... Och vända andra kinten till som. De säger. Typiskt Typiskt Sverige och vad så jävla Jante, okej, okay, första begravningen nu ja. Minus konstiga ljud I podd Är jante, att man håller på och snackar Om jante det är bra. Alltså, vi... Nu ska vi lämna det för jag... jag tänker ja. inte ens prata om varför det suger Nej, det är fult att skryta Det är inte typiskt svenskt Okej, okay, nu lämnar vi det ja. Röda begravningen alltså. Av jord och du kommer Bra åt helvete ja som du heter. Ja. Nästa, nästa grej. Ja. Ska vi bara rada upp? Vi har bara en ja. punktlista med saker som vi ska begrava. Det är hela tiden vi har så att ni vet. Så ni kan sluta lyssna liksom, om ni är inte är intresserade av det. Nej, men de, de andra grejerna vill vi kanske prata lite mer om. Varför? Ja, vi kanske vill. Det, kanske. Ja. Ja. Vi begraver i alla fall. Ja, vad har vi mer att begrava? Vad pratade vi om innan? Det var ju någonting vi begravade precis innan podden början. Jag har tappat bort du begravde någonting. Jo, spaning. Ja, jo, vi, begrav, vi det måste vi faktiskt sluta med. Folk, jag, har, jag har två alternativ här för vad vi ska begrava. Antingen begraver vi det spaning egentligen betyder. Alltså, och då pratar jag inte om ordet spaning som att titta, som att utkik, sådana saker. Utan eh, som i att göra en spaning. Ja. Så, originalbetydelsen. Som spanarna håller på med Att vara utan spaning Nej, det här eh, Programmet i någon sorts eh, Officiell radiokanal i det här landet De här gu gubbarna som <laughs> tänker på saker Det är också tanter Gubbar och Jessica Jidin Just det, så är det Jag har inte lyssnat på det på för länge Min far brukar ge mig korta sammandrag Det som är bra med För att han lyssnar på det Men för honom Jättebra. är spaningarna inte tusen år gamla <laughs> Nej, det kan vara så att de inte är det. De, de keitrar inte riktigt till vår generation, kan Nej, man väl säga. alltså om det, är det. det är väl i likhet med det vi sa förut om typ så att man inte vill bära märken synligt typ och sånt skit. För att man betalar för det. Det är väl den typen av spaningar. De är mycket vi gamla. <laughs> ja. Vi jobbade ju gamla spanningar förra avsnittet också, alltså, så okay. vi, vi är väl också så. Men hur som helst. Ju, ja, men det är ju också sant att folk i våran ålder inte tycker om det. Så det kan väl vara därför. Mycket möjligt. ja. Men eh, det, deras betydelse av spaning, då finns det tre, eh, då har de tre, de har sett den här grejen hända tre gånger. De har tre exempel. Och sen har de en tanke om framtiden. Det är vad en spaning kräver. Idag. Då, då, det finns ett sånt mönster. Ja, det Jag finns ett sånt mönster. Agoradisk. Det finns ett sånt Jag mönster. Men. Det ska finnas tre exempel i mm. vardagen idag, där man kan hitta det här. Mm. Och sen ska man tänka Vad kommer det här göra för framtiden Hur kommer det här att utvecklas saker? Ja, Och det här mönstret Det vi helt Slentrianmässigt kallar oh, Bra spaning Eller vilken gammal spaning Det där är världens äldsta spaning, Ny spaning. Spännande spaning. Alla de grejerna Det är ju väldigt lite fåtal av dem som följer mönstret Jag kan tröttna ja. på att man Använder ordet fel Men kanske är det det nya eh, som är rätt Ja, vi, Men då alltså, måste man sluta, då måste vi byta namn på radioprogrammet till att ja, använda spanarna. Varför det heta då? Men då kanske det blir så. Gubbarna och Jessica. Jag vet inte vad det ska heta. Det, det, kan... det är inte jättebra. Nej. Ska, ska, vi, ska vi till nästa program ha kommit på ett nytt namn? Så? Ja, absolut. Och hitta på ett alternativ till begreppet spaning kanske. Ja, nej men, ja, som de kan syssla med mm. Och så kan spaning för vara bara tanke För att, ja, vi har bytt ut ordet eh, tanke mm. Mot spaning nu Ganska mycket Vad tycker du om tänk som substantiv? Tänk, ett tänk Jävligt oskönt Vi har ett sånt tänk här på byrån Gillar du det? Ja, oh, nej, det gör jag inte nu Ska vi begrava det, vi begraver nu, det vi också? Vi begraver det också, bara för att det är en stor jävla maskrav vi har här så det är bara ha innan. Skjuter av saker. Det är det. Jo, jag tycker väl att det är rätt. Ja. Har vi gått ner? ska vi göra nu? Ska vi göra? Ska vi göra ja. ja det är det väldigt hittills. Vi kan väl Det kommer säkert någonting. komma på vi kommer saker. Kommer nog på någonting. Det finns mycket rants där ute som det gör det. U vad är vad är rant på svenska? Det? Är det liksom uh, utläggning? Harang? Ja, utläggning. Harang fast fast Negativt betonat alltså man, Ja, men en man harang typ... är väl Klandrar väl saker ja, men Det kan Eller harang, harang kan det också det, vara väldigt en... Ja, jag tror det Typ så, det var en sån lång harang han hade. Men det känns som att man ofta gormar Min ormor han... använder harang för en rad av saker mm. Mm. Men är det liksom att man, man gormar på något ja, det kan... ja, det... Eller skriker nej, och gormar det, det är ju ganska högljutt Det behöver det inte vara Nej. Att göra en bett på heter det Det är lite du <skill> man säger något, tråkigt. Man säger något och sen skriker man nej! Ja. <skratt> ja det var väl. Fast det inte, nej, jag tycker inte att han ska få det. För att, det är en väldigt annan spaning. Det är så det <skratt> är. Det är också en väldigt <skratt> dum spaning. Men att, jag tycker väl att Jag har väl också rantat mycket i mitt liv Och min pappa han var fan tidig med ranten Ja, jo ja, men precis Vi tycker men, att men alla har mig Alltså det är som Ransen är typ det limmet som Håller ihop många av mina kretsar Ja men så att är det typ väl alltid pissa på grejer Ja. Men är inte det så här typiskt svenskt lite jante då Nej <laughs> Okay. Ja, ja. Det kanske inte svenskt var grinig, men om det är svenskt var grinig då är jag för hans ursäkt. Ja Det är också någonting som man, man folk det behöver inte begrava det, men folk borde sluta säga att det är typiskt svenskt de saker, som är ja. oh. det är typiskt men typiskt mänskligt. Ja. Och det är eller hur? Visst är det ganska tråkigt. Ja, om ja men visst är det Alltså, faktiskt Ja, oh, nej, folk Måste du också säga en grej som faktiskt är li, lite av en typisk svensk sak Som en kompis mig sa så gärna bra Det är när det går på en sån riktig jävla rå alkis på bussen mm. Att det som uppstår då är en gissland situation För att den här <laughs> alkisen är så oberäknelig Och alla säger tittar på varandra och bara så ja ah, så han, för han kan göra något jättekonstigt och typ jävligt ostadig och så är så det är liksom, liksom står surfer i mitten av bussen liksom. och att det blir väldigt så här, att alla blir jävligt så, bara, ah, så ingen mår att liksom säga eller röra på sig för att det blir så himla konstigt konstig liksom Ja, men det är Det är väldigt typiskt att det blir väldigt så. Ja men det blir typ som den här arkesen honra alla gisslan på bussen. Nej, ja, jag, jag, tänker också, jag tänker också lite grann att det kanske också är typiskt mänskligt. Jag kan se mm. att ja, det här det kan hända hända i Tyskland absolut. också. Ja, absolut. Och det händer i Tyskland. Okej, okay. eh, faktiskt. Bra, det det var ju så, den stämningen som uppstod när man gick förbi så, Alkisar så, som satt på Alexanderplatsen av byxor typ, Bliv det gissland det stämning hals, då? han sprit så, och sjö på morgonen Nej, det är inte stämning, det en konstig stämning ändå ja. Man kände kanske att så, ja, jaha <laughs> Hej på dig <laughs> Det är lite obtrusive att du inte har någon brall på sig och dricker sprit så. Det är också ganska kul ja men de har gått all in om man säger ja men verkligen det är, ja. jag kan respektera det folk som verkligen går in för det de håller på med det jag tycker jag också, också de är konsekventa och mm. eh, liksom ändå säger vad de tycker nu för ett tag sedan så hade ju faktiskt Sven Wolter en ganska utläggning och därför är jag kommunist ja den <laughs> Är, det finns två gubbar som helt öppet är kommunister i Sverige idag Och som liksom kommer undan med Det Det är John Myrdal och det som är bort ja. Som typ är så här: jag är stolt kommunist Och då blir man så. Här, ja <laughs> men, Ja, men man måste ändå respektera det Jag tycker ändå det är bättre än att, än att så, lägga för mycket tid på att försvara sig Därför är jag inte kommunist, det är en ja. mycket tråkigare Grej att höra om än därför är jag kommunist. Det är ju mycket roligare att höra. Ja. Varför är du kommunist? Ja, det är ju faktiskt roligare. Det är det faktiskt. Alltså, men för att, eller som de berättar så, därför är jag mm. inte nynazist. Ja, men bara, jättetråkigt. Det är mycket mer intressant om du berättar om det som istället är anomalin. Ja, därför är jag nynazist. Men problemet med dem är att det blir sådana tråkiga utlänningar, för det är bara så här för att judar är ju sämre. Mm. Är de för är de också korrekt men, men, <laughs> <laughs> ne, men för att de tror ju på det Alltså det, det, det är inte så mycket det Men det, det kan vara, fast nynazister De är inte bara Nej. Att vara gammal nazist, då gammal hänger nazist. man ju upp sig på judar Nynazister, ja. de diskriminerar inte De hatar alla <laughs> Exakt, utom liksom. Ja det är ja, precis. Ja, Men det är ganska kul att äh, nynazister är så väldigt inkluderande när de är exploderar. Är man? Ja, <laughs> ja visst. Alla ja, för att alla får inte varje, med om. och vi har det. Men vadå? det är ju inte bara juder som tar varje år. Det är, Nej. Det är inte lägre eller? Säger och bidrag och sånt. Visst. Allt annat som tar. Ja absolut. Men <laughs> jag tycker väl att för är man nynazist? Alltså är SVP nynazister eller har det också? Jag vet inte. Eller de de kan ju oh, de det. Kanske de är emot demokrati kan Ja, det är de Säger Säg de det själva. Jag tror att de säger det Jag själva. Jag bryr till. mig så väldigt lite om vad de säger för de är typ 12 pers. Ja. Totalt. om det är någon där ute av SVP som lyssnar, mejla gärna oss. Chansen för att det ska vara sant är så mm. extremt liten. Men... Chans eller är det risk. Alla välkomna. Ja. Och eftersom att vi vill att de ska mejla. Måste vi ändå hoppas att de Och ja, Också men, jobbigt att läsa mig Kanske men, risk. Men alltså... För att ni är nazist känns som så, den här... Det känns gammal. Den här han som... Ja, eh, jo, jag förstår. Du har sett den? Ja, självklart. Han är en sån så punkare som pratar så jättemycket stort Ja, den är också rolig för att de har en fantastisk... Eh, scen där det är en tjej som röker mariana och ska spela hög. Oh, <laughs> det är underbart. Jag kan rekommendera alla att se Nattbuss 807. 802? Mm, jag vet 800... Nattbuss, Nattbuss plus ungdomsfilm. Sitt på Nattbuss sökfält titta ja. på en nattbuss någon gång, titta ja, på folk Och fråga och, vad eh... filmen heter Ja, går ja, ja. och Om era Google-apparat är trasig, ja, ja, men det var så För att de var verkligen Nynazister Men det, så där är ju inte SVP heller Alltså de går ju inte runt och såväl Trohet i Hitler Nej men nynazism känns alltså gammalt. Det är också jag, ironiskt jag, så, Men vad heter, vad, ska, vad heter de nu då? Supernynazism. De kan ju inte vara bara Nya, Rassar kan ju alla ha. Liksom. Rassar är inte ideologibunden. Nazism 3.0? Är eh, eh, liksom eh, postnynazism? <laughs> det är också ett bra ord. Postnynazism. Jag tycker om det. Vi mm. klubbar det. Vi säger det. Ja. De, de är postnynazister. Mm. De kan ändå erkänna i alla fall att de... Har en, en ideologi som bygger på rasism Till skillnad från andliga, andra raser, Andliga Andliga <laughs> Jag har att andliga rassar. Nej, ja. andra raser skulle jag säga jag vet inte varför. Någonting som är väldigt kul med att de är postny nazister Är också att de alltid lägger saker i en brevkast mm. Ironiskt Men Du har fått oss. Ja. Ofta <laughs> Jag står för de dåliga ordvitsarna i den här podden, <laughs> <Ja. laughs> om det är någon som har så, det. Gud, det. tog ett tag. Men, <laughs> alltså, det var det är det <laughs> det är därför det var roligt. <laughs> ja, men de är mycket för att sätta upp klistermärken också. Mycket klistermärken. Det är konstigt det är, det är en sån är... liten grupp, de syns väldigt mycket. Det är också väldigt dagisbeteende. Att vi Sätta upp klistermärken och att lämna post till folk utan att ha betalat det och gå runt och lägga post. Ja, det är pinsamt att du säger det, för jag har ju precis varit och lagt eh, reklam för oss i olika brevkast och satt upp klistermärken. <laughs> det. det är ju också lite dagisnivå, så det, det känns okej. Okay. Nej, jag har inte det. Va? aha Men vi kanske ska börja, det ändå... Skulle inte det vara ungefär det roliga man kan väldigt, göra <laughs> Men att lägga reklam... Det är också ganska nytt Att göra reklam för en podd så, det är Analog att... poddreklam Vill du lyssna på två personer Som du inte känner eller har sett Eller har hört talas om någonsin så pratar om konstiga saker I dålig ljudkvalitet och, och lägger väldigt mycket tid på att uh, bärsa liberaler <laughs> Och som nästan alltid Liksom förtära alkoholen I ja. för sig nej, nej, Varför vill man inte lyssna på det? Det, ja, det, lyssna på det det låter kul Hade jag sett den reklamen på stan hade jag lyssnat Jag tror det också Också för att jag hade vetat att det var jag Och <laughs> det finns inget jag tycker om så mycket Som mig röst. Nej, precis. nej, Jag vill, känner igen <laughs> det där <laughs> Nej Faktiskt jag... är, Någonting som Här Nu kommer en gammal spaning Visst är det jobbigt att höra sin egen röst? Inte <laughs> Jag tycker inte det. Du tycker inte det? Nej. Wow. Jag tycker att det låter kul och att det är roligt. Och så får man lite så Kul och ja. roligt. Bra Nej, kombinationen då. Både kul och roligt. Ja. ja. Att, då får jag höra så. vad andra hör. Att få ja. ta del av någon annans perspektiv. Okej, okay, ursäkta för gymnasiefilosofin. Ja. Men. När jag äter en potatis Smakar det då likadan för dig som för mig Pojkjut Ja precis, pojkjut kan man väl säga ja. Men det är en bra ingång till filosofi För sig, för sig att det handlar om att typ så Öppna sina, sina tänka på ett speciellt sätt Blad, skitsamma eh, Men att eh, jag får känna på liksom hur, hur det är att lyssna på mig Kanske, och det kan vara kul mm. ja. Men det är så för, för annars är det ju så Man ser någon ful bild på sig själv det här är konstigt för att om bilden är extra ful då tänker man så här: oh, Usch, det är så här jag ser ut för andra. Mm. Ser man en jättesnygg bild på sig själv, då tänker man så här: Ja, fast. Ja, där lyckades där hade jag tur. Typ. Men den här fula är liksom det man är så mest. Man tycker liksom att usch, det är så här jag ser ut för andra på bild. Som att det skulle vara mer sant än det du ser i spegeln. Eller Mm. Du har tappat mig lite där för att eh, jag har aldrig sett en dålig bild på den <laughs> eh, här. Nej. Okej. Okay. Nej, men så är det ju. Eh, för vissa. <laughs> jag vet inte hur jag ska tolka din reaktion här. Men eh, jag tar det som att eh, jag är riktigt jävla snygg. Jag tycker ju, alltså. Ska vi gå vidare? kan jag Hur jag ta mig ur det? För om jag nu säger att vi är väldigt behaglig att titta på, då kommer ju liksom huvudet att bara så, växa och växa och växa. Ja, så kan det bli. Vissa kan man inte säga till att de är snygga för de blir bara så. Jag vet. Mm. Så är det. <laughs> Min perception av dig ja. är att du är en singel. Ja, oh, tack. <laughs> Min presentation av den här podden är att det är väldigt mycket paus och konstiga ljud Ja, det är det faktiskt. Det... Som vi sa att vi skulle sluta med. Nej, men paus har vi inte pratat om. Nej, pausen kanske. Paus, okej. Okay. Mer paus i folket. Sex timmars arbetsdag. Du hoppas att skalla och sånt där. Paus och <laughs> Det är bra. <laughs> Är det det man ska ha om man har 60 timmars arbete, Ska alla få ha så här rast som man hade när man gick i grundskolan? Vad förslag? Alltså tio alltså, rast? Ja. Mm. Menar att man ska det äta... får fan alla som inte jobbar på vårt jobb. Det är bara vi som har jobbat ihop på ett ställe där man inte får någon fika. Nej, det är ingen enda fika, eller Nej, alltså om jag vill dricka kaffe då måste jag först hugga ved. Och sen göra eld i en spis Och sen ställer mig mala kaffebönor Och så. nej men, alltså men det är också så. Och då är det liksom inte en ja, liksom rast heller För då är det bara så en vanlig arbetsuppgift Det är också det du jobbar med ja. Att koka kaffe Så, så. konstigt ja, Men, men, nej, men, men som ni för... får ju Samtidigt fika ja. Jag har jobbat på samma... sätt. Är det en poäng att vi inte nämner arbetsplatsen eller ja, vad vi gör? vi gör ja. det. Vi gör inte det jag. Det jag jobbar ju i en annan det del det, av okay. arbetsplatsen. Där vi bara är mm. rakt av inte har fika. Mm. Vilket, fan det är skitkonstigt. Det är det så jävla osvensk. Det är ju kombinat mm. Osvensk, kan sak fortfarande vara osvenska om vi har begravt svensk? Nej. Okej, okay. då är, är det alltså... <laughs> eller, och allt som inte är svenskt är också okej. Okay. Vi älskar allt. Alla så ska det, med. Vet, men alla ska med i alla fall kanske om de inte är liberaler. Ja, för dem. Kvinter de? Jävla. Det är undertexten till den sociala Alla ska med. Asterisk. Om, om de inte är liberaler De jävla. Det är ganska kul om de har Strat, helvete. <laughs> det, är just... det. hade varit. Det hade varit så mycket roligare. Mm. Och inte lika kugglöst. Nej. <laughs> Som nu. Jag undrar om det är ett av de största problemen Med socialdemokraterna Att de har tappat bort sin, <här> sin <ben. här> Ja. Jo alltså jag, jag tycker väl De är ju inte Som på den gamla goda tiden När alla röstade på Det fanns en tid då typ så 90% av alla röstade på socialdemokraterna I det landet ehm, Ja, överdrift. Men i princip alla röstade på socialdemokraterna Liksom mm. men, men då var de i alla fall Då var de i alla fall röda Ja Nu är de mer grå Ja, Nej, de var mer grå förut i och för sig det, det finns ju något som kallas för grå Ja, soße. det är sant det är också men, väldigt men de kammalt. var väl grå röda, men röda Men nu kanske det är mer uh, Bara bajs Men jag tycker de är grå I, i den betydelsen Och inte sägande och tråkiga. Men är De, de gör ju ingenting men Vi bara tänker att man kan väl ha det ungefär som det är Nej, det Måste vi ändra på mm, Jag tycker det är jättesjukt För att eh, De måste ha tappat så många väljare På att gå ut och inte säga Ett skit om vinst Och vara så här. Vi mm. tar inte ställning alls Vilket Nej. är helt konstigt för de som Men det röstar, är också väldigt grått de I den betyg ja, som ja, jag menar ja, Som en i. grå mus så att ja. säga. Men för att de, som, många av dem som röstar på Socialdemokraterna Är nog de som inte vill ha vinst välfärden På grund av sina yrken och så vidare Ja, men jag eh. tror att Socialdemokraternas eh, Är ett stort fel Alltså det här känns också väldigt bra Här kommer en outbildad eh, 22-åring att berättar vad alla som proffs i Socialdemokraterna Har tänkt fel här mm. Det är eh, det vi håller på med här men Du sticker ett hakan helt enkelt mm. Ja Uh, nej men alltså, det känns som att Deras fel är att de tror att uh, Jo men de som röstar på oss De kommer rösta på oss ändå mm. Vi behöver leta oss ut Och hitta de andra, röst, uh, de andra rösterna De väljare som inte Ändå röstar på oss Och sen visar det sig att Jättemånga som röstade på såsarna förut Har slutat med det Och röstar på andra partier Och med det menar jag Moderaterna För att uh, de kallar sig för det nya arbetarpartiet och ja. det fungerade på något magiskt vis. Särskilt um, man lyckades med den kampanjen det, så Det måste man väl ändå säga att han gjorde. Det där tror jag också låter ganska mycket. Men uh, det är väl bra. Med lite störningsmoment måste men, vi ha. Det är mycket möjligt. Men, uh, jo, jag, jag är väl med på det också. Men, uh, Sen är det ju liksom, det är väl det här med också vad de har blitt och att de har en sån otroligt färglös partiledare nu för tiden. Ja. Vilket också var en del av deras framgång efter att, ja. för det här var ju precis efter att Djurholt hade avgått. Och då kommer ju Stefan Löfven som är liksom, han gör samma sak som Arangfeldt i princip. Han säger inte skit till en början. Och då är folk så, yes Och, typ, och folk var typ så, oh, han har typ jobbat med stål Ja det är säkert bra liksom Men eh, han sa ju Han har ju aldrig sagt någonting Ens lite kontroversiellt Eller liksom på något sätt Uppseendeväckande Vilket också han mm, liksom, har aldrig heller sagt Någonting kontroversiellt Nej inte sen han blev så här, Allmänt känd person Nej Nej men precis Innan det, ja, vi... i hans ungdom <laughs> ja, När han vet. skrev absolut, det sovande folket absolut. Han har ju sagt saker som är provocerande För dig och mig men det är ingenting... Och för alla som har läst den boken <laughs> Ja för den boken också Men jag tänker att han, han har inte sagt någonting som har varit så här Pissrevolutionerande liksom, Som har varit så. Här... Nej, nej men verkligen inte för han, Anna Kinberg Batra har ju sagt massa sjuka grejer Liksom Ja, men jag tror... I med jag det verkligen. här ljuset och så. Men jag tror också att ett, ett problem är att om man ska använda den strategin så måste man se ut som ett mumintroll. Jag tror det också. Det är någonting väldigt sympatiskt med hans ögon kanske. Jag tror att det är det Socialdemokraterna måste leta efter. Mm. Inte nästa val jag vill Ett nytt mumintroll. Ett mumintroll. Jag tror väl. Finlands, att bör... svenska tror jag också är bra. Ja. Det är en gullig Det, det ska. Skulle... <laughs> ja, men ja, visst kanske det flukterar lite med Varför inte bara ta nyindrånet? <laughs> ja, varför inte? Nej. Fann bättre än den skit vi har nu. Ja. Så visar det sig att han är. Det kan ju visa sig att han är sju i och för sig, vet inte. Mycket, mycket underhållande att starta ett <laughs> nytt parti som är medlem mumi, det är en som är muminpartiet nu. Det är alltså den det handlar om så det finns en hel där. Ja, som är han mumtroll. är Jag tänker nog Muminpappan som partiledare när jag ser Ja, jo men mumintrollet är väl fortfarande ung. Ja, Evig inte ungdom? Han är du, är väl, jag vet inte om tillriktiv. han är tonåring eller vad han är Ingen han har, har är. ju en, en flickvän Snorkfröken. Jag är äh, mycket dåligt inläst på, på min G tyvärr. Mm. Men det, ja att snorkfröken är ju också inte ett fundament utan hon är ju snork. Det, är det, äh, det känns också väldigt väldigt passande att eh, eh, Socialdemokraternas nästa partiledares son Äh, äh, gift eller ha eller vad det nu är, med någon som inte riktigt hör till normen. Snarkfröken. Snarkfröken har du sett? Den lugg så lugn. Den är så ledare för fin <laughs> <Annars>. Ja, jag <laughs> tycker det borde vara en dotter då. Ja. Som, så att det är ett läsbist par. Ja. Men, ja. Det, men hade inte det varit den perfekta lilla man har ett mumifall som bara är mysigt och inte säger någonting men får de här lite extra humanity points för att, också, för att eh, i familjen soner med dotter som är, som är ihop men också som inte hör till den vita cis normen. Jag, jag vet jag vet inte jag vad tror några det. är i Mumindalen. En sak som är där Nej, men vet. nu tar vi in dem i socialdemokratin. Och ah, där men, vet vi ja, vad Norrmalen är, är Men för att Mumin blir också vänd Det kostar alltså att Mumin inte Verkligen. Nej, Bra. absolut tack, tack. Det hade varit väldigt <laughs> jobbigt för mig oh, Nej ja precis. Nej, men absolut inte Det finns vissa nej säger där ute Som hävdar det, men jag är inte en av dem tack. Mumin blir i alla fall vän med morran Hon är ju inte ond Som nej. de andra tror Hon är ju bara missförstådd. Allt hon rör vid blir till is Hon har inga vänner För att hon kan inte ha några vänner Är inte det en storyn i Frozen en Disney-filmer Jo, eller hon blir... Ja, hon blir inlåst att Ja, precis sagt, för att... oh, school, is, magi. Ja, och, och de bara och... säger, det här kan ju ja. aldrig vara bra Nej, precis och sen <laughs> så, sen så låser dom in det ja, Och precis. hon kommer inte på att hon kan använda det för att åka skridskor på den sen sista scen. Nej Det är så jävla dåligt Eller sista scenen, vet jag inte om det Nej, men det är precis i slutet när hon har kommit tillbaka och blivit god igen. Men hon kanske bara inte tycker om och hon är inte intresserad av åka Jag är inte intresserad av åka skridskor. Du kan å andra sidan inte ismagi. Nej. Nej, nej men jag också Alltså Skåne så men jag kunde ismagi. <laughs> nej, om jag hade någon magi skulle det inte vara is. <laughs> alltså, <laughs> alltså, nej, men jag kände bara att om jag kunde ismagi så hade jag också mycket skridskor. Mm. Alltså så sjukt mycket skridskor hade jag Aha. Ja. Hade... Ja, om jag fick välja magi. Det är ett bra ämne att prata om. Ja, om du Också en magi. klassiker. Men, fast man brukar men säga så brukar man välja en Men det är tråkigt. Men om välja en magi. magi. Vad är det? Vad är, vad är en magi? En magi, om vi tar det i Frozen. Då är det ju typ att du kan frysa. Men man kan manipulera tid, kanske. Eller det kan är så riktigt i alla en bra eller, eller, ja, det är, det är nästan för bra Det är lite okej. Okay. Ja. Ja, eller typ um, ja, vad kunde det vara? För att det finns ju lite, nu tänker jag bara på förhäxade vad de kunde göra. Det var en som kunde flyga, Flyghoppa, flyghoppa. <laughs> <parken. Ja>. okay. <laughs> Och en som kunde kasta saker, flytta saker, so alltså så. telekinesi. Alltså, ja, exakt. Och en som kunde frysa tid. Alltså manipulera tid. Jag väljer lätt frysa tid. Ja, det, den är bäst. Alltså, frysa tid är inte så häftigt. då. Det hade varit mycket häftigare att kunna åka runt i alltså, tid. Att helt och hållet kunna manipulera tid. Okej, okay, mm. Vilket? vart skulle du åka tillbaka i tiden? Nu måste du säga före 1850, För jag vet att du skulle vara väldigt bra på att leva 1850. Ja, okej. Okay. Framåt. Men, men, men eh, jag ska leva det av mitt liv eller? Ska inte nej, bara... nej, nej Du ska Jag får, komma du får tillbaka. gästspela lite grann Ja, du får komma tillbaka Så att det är så här, egentligen en fråga Vilken historisk person vi innan 1850 vill du tydlig hänga med? Ja. Eller nej, fan Förresten hela livet måste du leva Det är ganska kul om det är hela livet ja, är Får man välja plats också Och såhär språkingmarian och sånt uh, Ja, visst alltså, du får... Ska vi, fan, vi... skita i att lägga upp fler grundläggande hypotes... på på hypotesplanet Du ska bara leva en tid baserad på hur det var att leva då Wow Det här är mycket intressant Åh, oh, jag, jag har inte tänkt tillräckligt på det. Du, du får välja klass, det? kanske. Ja, det är klass. För att det betyder ganska... Jag har redan valt. Fast, ja, oh, där är jag inte så. Jag har tänkt mycket på det här. Eller adel är man ju liksom. Jag har ah. tänkt jättemycket på det här. Ja, bra. Så ge mig ditt svar så kan jag stjäla det sen. Och jag säger att jag antingen... Nu baserar på att jag inte får byta kön. Typ Okej. Okay. Så skulle jag vara... Jag tar den delen, det känns som en bra del för mig Ja men då skulle jag vara medeltiden, hantverkare, enka Okej, okay. ja, men det, det förstår jag ändå ja. Medeltiden är cool, mm. eh, hantverkare har det helt okej okay ställt Jag får välja eh, partner ganska fritt mm. Och lever jag som enka är jag nästan till och med myndig Ja. Liksom, men och det, och vi, tänker, vi, vi, vi tänker vi tänker Europa nu som en grej ja, ja. ja vi, vi gör väl det det är väl det vi, man kan mest eller så ok ja vi, vi man, säger väl det för att USA på medeltiden är lite och så och så vi det, det är ganska mycket men jag, jag tänker att säga alltså, Kina har no, 2000 år sedan, ja, vi, år sedan det ser ut som det kan du väl också ha nåm bra motivering för ja, nej jag är väldigt utmöttrad äh, de, de hade, det fanns pasta det är en <laughs> mycket då. bra grej det och glas och förverkligar det är också häftigt ja exakt det, det, nej men det hade också varit coolt att ha pyramider efter sig och vara fara och det hade varit häftigt men också, jag, vet, jag vet ingenting om hur de gör det. Du du har kvar vetskapen hur det är och hur det är att leva i, i nutiden. där suger det att vara faro. För att du måste skaffa barn med typ som din syster. Och ja, jätten. och okej. jag måste leva med att jag är en slav. Ja. Nej, men okej. Om jag vet, om, okej, det ställer till det för alla mina planer. Jag hade velat vara så här... Ja. Ignorance is bliss. Det är helt okej okay att ha en leva som kung. Jag skulle vara antingen det Nej, Eller nå... adens änka, så säga. Ja, det också men en poäng med att inte tillhör Aden är att slippa äktenskapet med ja, alltså att äktenskapet som en affärsmässig uppgörelse. Mm. I och för sig, du, ja, jo, men, men, men vad vi vet idag, om jag vet det jag vet idag så. Precis. Då vet jag kanske också Då, ja. kanske, då kanske man kan så smussla Till någon preventiv metod också Ja, det kanske Det är jobbigt ja. att Behöva föda barn i lön, de håller på Ja, avstår ja, från det Jättetråkigt ja. <laughs> Men ja, vad ska jag säga Ja, det, det här är är mycket spännande Frågeställning Alltså, måste ju säga att Jag har ju är att Om man inte får byta körandet Så blir det lättare som man Man har det oftare bättre Absolut Jag pratade med min far tidigare idag Om äh, Tyck och bra är mm. äh, Och jag kom fram till att han måste ha haft så Fruktansvärt tråkigt Alltså För att han kom på att jag ska gå igenom alla anteckningar från alla som har tittat på stjärnhimlen de senaste 500 åren. Men han tyckte... Allting de har skrivit. han tyckte det. inte det var det kul. Var så han kan omöjligt ha tyckt att det var kul. Men vet du att tycker Bra har en älg? Det visste jag inte. Som ser... han hade... han... Jag ändrar alla mina åsikter av honom. Han låter ha så jävla kul. Han hade en älg. Det är fan en anledning som räcker. Jag, jag vill vara så Bra om jag får välja. Jag vill också, vill också ha en, en älg. Nej, det får man inte. Kan jag bara få välja en dansk med? Älg? <laughs> ja, det är också en perk med att välja att vara dansk. Att man får en älg. Ja. Jag väljer de, lätt. Jag menar att de är glada. Ja. Nej, Ursa, okay. jag skulle ju inte vara här uppe i, i kyla och mörker innan elektricitet. De är inte så, de är inte så Gängsliga i Danmark. <laughs> Men du kanske vill bo i Italien. Spanien? Italien. Italien jag på. Vill där. du vara en... Eller man ska vara något slags uh, renaissanskonstnär. Det är också coolt. Får man kunna saker? För om jag skulle vara konstnär och vara den jag är idag så skulle det bli så dålig konst. Va? Jag vet inte. Du skulle väl vara ett hovnarv? <laughs> Narv? Det hade jag kunnat vara. Det är ju roligt. Det är kul. Cool, fast det, du måste liksom... Uh, du kan inte komma med din sättlist som han nu. Liksom. Nej, det, du kan inte komma så. så, så men, har ni du tänkte, eller Och de mat? Nej, det har vi inte gjort. Uh, nej, det, det hade ju inte fungerat. Uh, var, vad skulle jag vara? Nej, men jag skulle vara så här: Köpman, i Venedig. Eller något. Mm. Inte i. Det står det kanske, men. men en, en, en, en, en Köpman i Venedig. Poäng, låt, det är skönt att slippa. Att vara kunglig skulle man aldrig välja Nej. För då har du som press Ja, och alltså hela grejen med att man, man, alltså Jag skulle nog må dåligt om jag visste vad jag visste idag mm. jag liksom här, det, här, det stämmer med folk som mår dåligt Och jag vet att de kunde vara inte dröden Precis, oh, att du sitter ja. och torkar sidan och ja och så det, det hade där. varit osoft yes. Just det hade varit soft rent bokstavligt Men men också oså. Så jävla oskönt Och typ så jävla ofräsch att vara Så jävla ofräsch att vara Renässanskung i nutid <här> <här> <här> Har ni tänkt på det här Att renässanskung är Sådana jävla, så jävla ballers <här> Det är också rätt coolt att vara, Fast det var tråkigt Henrik den 8, de hade ett jävla helvete Ja, ja nej Nej, det skulle nog inte vara en Nej, jag skulle nog vara någon sån här midleminsköpmans typ. En person som är. Men men faktiskt, Man vill vara ganska anonym men ha en del pengar. Mm. Man skulle så lätt kunna få så mycket pengar om man visste det man vet idag. Man skulle, kunna, man skulle kunna upptäcka så basic saker. och det, i, det är det jag skulle vara egentligen. Jag skulle vilja vara på SPG-åldern. Jag skulle vara en vanlig grottsnubbe Bor i en grotta och vet allt jag vet idag Jag Nej, jag kan på en grej Jul, eld och så sagt Fast det. nej, det där känns också fubbig jag, jag skulle ju bli gud Men varför skulle du liksom vilja Folk ha... skulle börja tillbe Kalle istället för Varför skulle du vi vilja ha en stenårsmänniska Som Fett coolt. Det skulle ju vara coolt att vara så här den största uppfinna den genom tiderna i allmänheten i så Den här snubben kom på Får man göra sådana grejer då? Får man, får man verkligen Är det fusk i spelet att... nu? Defall... Skulle Dettoforn, vi ha fortsatt så. med fler än då Ja, jag tror nästan ah, Där alltså. har du den här, butterfly-effekt-grejen alltså, Och du, sliding so doors så sådär Ja, ja där. Men, men man får inte göra det I sådana gamla Grekland heller nej, Var den jäbla, första som kommer oh, på att gjorde jorden i rummet Det är som att säga, då skulle jag leva på Vikingens huvud Veta hur man flög. Alltså det är lite foob. <laughs> också kul. Jag vet inte varför jag sa just det. Skjutsamma <laughs> det för fan på poänget. Det skulle väl även du då veta hur man flygar. Ja, eller fan flygar känns fan överskattad. Fast också kul. Men om du ska vara ett djur och sådär. Åh, <laughs> jag vill oh, vara en fågel. Nej, det, folk som svarar det kan vi också lägga grad. Man vill ju lätt vara däggdjur. Det är man vill inte vara ett djur. Nej, men däggdjur, om man ska välja. Björn. Björn, det är ett god vad att björn. Sover mycket. Skönt. Är fluffig. Också skönt. Äter bär. Och annat, och ja. allt annat, men Nej, just det, bär det är inte är allt. Nästan allt. Det Nästa blir mycket ändå. bär. De är mycket, och och mycket typ allt. sork och sånt. Och fisk. Jag, jag tror det. ganska gott med sork. Jag ah, slags... skulle inte vilja vara kanske en isbjörn. Om du var en björn vad skulle du äta för småkikt? <laughs> <Va? laughs> jag skulle vilja äta lax och vara en zombie som att fisk. Inte, du skulle vara laxbjörn ja. Eller mm. kanske en sån ja men som som bada så. Alltså. Jag tycker om att bada, det tycker <laughs> ja. Det hade nog varit ganska skönt att bada. Alltså, det är ju så här skönt när man har ganska långt hår. Man och, och och bada. Oh, det är okay. ganska nice. Fatta och ha päls och bada och skönt, Så att, jävla skönt. och skönt att inte vara rädd För något annat djur heller Utom människor Men gör ja. ja. en björn på <laughs> Stenåldern <och björn>. <laughs> <men, laughs> Kanske vi behöver ha mer än Jag björn. är mammut <laughs> Som vet allt jag vet nu Och kan mm. flyga What? <laughs> Och uppfinna elden <laughs> Och personens första... konst Hahaha <laughs> Det tror jag kommer sig naturligt av att man har på ett hjul och eld och en mammut. Det blir performance-konst. Man cyklar enhjulig och har en form av eld som mammut. Det är performance. Ska vi skicka ett manus till något slags seriebolag eller ett bokförläggare? Nej. Jo, kom igen. Okej, okay. det är också ganska kul. Här. En barnbok som bär barnfel. Ja, det är roligt. Med Vi mamma... skriver en fråggig barnbok Men det jättesjuka åsikter <skratt> Om en mammut som ja, men... Kan flyga ja. Visste Och du kan det? <skratt> Och så ska du få en sån fake-fakta alltså. Ja Visste du att Mammut var den första som, <skratt> som kunde flyga Den första djuren på jorden Visste kunde du fliga. att mammut kunde prata Med människor Genom att använda En mm. uppfinning av hade Ja Visst. <skratt> efter julet och Visste du, visst du att Facebook fanns tidigare än du trodde? <skratt> <skratt> Mandutöra upp? Nej. Det visste jag inte. Ja, ska vi ta en paus? Mm. Det är drink. Vi kanske ska sluta till och med. Ja. Nej, men vi har ju inte kommit till vår fasta punkt. Den får vi ta efter pausen. Ja, vi tar en fast punkt och sen lägger vi av. Ja, det vi. Är det stopp eller paus? Stopp eller paus? Ja, Sådär, eller? Det ja, så länge det går fortfarande att komprimera. Så det är lukt. Bra, det ser lite Ja, till. Bra, då är det dags då. Nu kör vi TP versus Jeopardy. Ja! ja! En gång. Det är dags. Okej, okay. du var först. Absolut. På en ubåt. Oj. Var kan man... Inte hitta havsvatten Nej Var utspelades den tyska filmklassiken Das Boot Till största delen Också korrekt Jag ger dem rätt för det Okänd soldat Vem är monumentet över vid triumfbågen i Paris va? Vem ligger begravd under triumfbågen i Paris? Mm. Mm. Ni ty rätt får det på det. Mm? Typiskt tråkigt Burma eller Myanmar? Ja, nu kan inte säga vad kan också kallas Myanmar. Nej, då har då <skratt> jag fel. Burma alltså. Uh, ja, var... Uh, nej, jag har fan ingenting på Burma alltså. vet ingenting om dem. Uh, men ett slumpvis land. Nej, det var inte. <skratt> En fråga i teppet. I vilket land har fredspristagaren Al-Sansu Q satt vid husarresten i, i tiotals år? Vad sa du? I vilket land har fredspristagaren Aung ja, ja. San Suu Kyi vid husarresten du? I Jag hörde fel. Ja. Det är namnet som mm. nu aldrig kommer ihåg. Som ingen kommer ihåg exakt om hans mor. Trambertsjöss. <laughs> Vad är. Vad är bra att dricka när man har urinreproduktion? Tyvärr. Av mm. oh, vilken sorts juice får den kosmopolitans sin röda färg? Mm. Ja, mm. Mm. det är väldigt gott med drömma juice. Bra. Det jag tycker Timmy Munchin också, vet jag. Mm. Mm. Och, Då står ja. jag med respekt för. En var. En, okay, en, en var till. till. Okej, okay. astronaut. Till. Eh. Vad är det amerikanska namnet för en kosmonaut? Nej Fan Vad jobbade Lisa Novak med innan hon greps för att ha försökt kidnappa en kärleksrival? Aha. <skratt> <skratt> eh, Okej, okay. jag måste välja en som är bra här Modellkyrka <skratt> Vad kallas en jättesnygg kyrka som får betalt för att visa olika kläder? <skratt> bra gissning eh... Vad fick Italiens premiärminister Silvio Berlusconi kastat på sig 2009? Modellbil, Modellkyrka? modellflygplan eller modellbåt? Vad skulle du vilja kasta på Silvio Berlusconi? Bert Karlsson. Det är en bra, det är en bra, det är en bra kast. Jag tänkte en fisk. Mm. Med de orden så tar vi farväl. Hej Hej.